Itt rögtön már is a hétvényi kötekedő, a Tirosnak az az adása, ami a fociról, a magyar fociról szól, elsősorban úgy, hogy ne nagyon emlegessük a futballal kapcsolatos szakifejtéseket, és itt is van az állandó csapat, Fekő Ádám, Diós Győri újságíró, Diós Győr szurkoló újságíró, Kazó István, hanta kispesti felkent Bloggerpápa és én pedig csepregi botan vagyok, még mindig egy kiugrott külvási sportúságíró. Csapjunk is bele a közepébe, nem látjátok, de a Pista már egy könyvet lapozgat, nem azért, mert unatkozik az adás alatt, hanem mert a talán a vasasos témán alatt elkezdtünk könyvekről, egy bizonyos könyvről beszélni, és annyira bele lovartuk magunkat, meg, meg annyira izgalmasnak tűnve azt mondok, hogy beszéljünk focis könyvekről, beszéljünk arról, hogy hogy, hogy járnunk meg az irodalomban, könyvekben a futball, szerintük ez, ez, ez miért érdekes, vagy, vagy miért nem. Úgyhogy ebben vágnánk bele. Én én egy személyes kis storyval, traumával. Hát ez gyors lesz. Megpróbálom bekapcsolni. Hát. Hogy villog valami botany? Halló, itt vagy? Hogy? Halló. Itt vagy? Hát csak a szokásos. Na mindegy, köszönjük szépen a hívást! kedves hallgatóknak, reméljük, hogy egyszer sikerült. Halló! itt vagy? Itt vagyok, sziasztok, KG Esti vagyok. Szia! Elnézést kérdők, egy pici off-topic, de rövid, rövid kérdést tennék fel, mert hallottam, hogy Diós Györgyi érintettségű. É, igen, igen, van a Mennyire idegesíti őt az, amikor a magyar televízió kommentátor a Miskolci csapatnak neveszi a Diós Hát, Ezt <sítható> Semennyire egyébként, ugyanis az én, a mi identitásunk szerint a Diós György az alapvetően Miskolc része, és nagyon érdekes, hogy a, az MVSC Miskolcon, ami talán most megyei szinten játszó csapat, ők azok, akik úgy gondolják már még, nem tudom, hogy most még léteznek-e szurkolóik, hogy, hogy Diós György az igazából egy kamu Miskolc, de szóval, hogy Miskolc eléggé magáinak gondolja az egészet, olyannyira, hogy valójában van, bár Diós -Győri érzelmű emberként írta a Baton, igazából én is Miskolci vagyok teljesen, és hogyha őszínűleg akarok lenni, akkor Diós Győri járok át, bár nehéz átjárni, az semmi elválasztás nincs ott. Hát futball Diós Győri, vagy hát... Igen, igen, futball, igen. Meg Diós hát a Diós Győri. Győri vár, meg ilyesmi, de hát én már úgy nőttem fel, hogy az Miskolc része, és uh, természetesen nem a legjobb része, hiszen az Avas a legjobb része, de ez most már egy másik ez már egy másik adás lesz. Nagyon javaslom egyébként a Diós foglalkozó adásunk meghallgatását. Uh, <tos> Na, én, én azzal akartam, azzal a állal, akartam indítani, hogy volt egy, volt egy csajom, egy kecskeméti illetőségű barátnőm még, hát egy jó húsz évvel, több mint húsz évvel rászerült. Tényleg az ember hogy előszóba öned, lányok, Igen, igen, egy trauma, <gül> Igen, egy traumatikus, traumatizáló kapcsolat volt, és, és ő, ő volt az, hogy, hogy, hogy a a klasszikafilológus bátyával, meg a többi bátyával egy lakásban, egy egyházban voltunk egy hétvégén, és látták, hogy, hogy Brian clough olvasok egy könyvet, és megkérdezték, hogy te miért olvasol ilyet a munkát miatt? Muszáj vagy ilyeneket olvasni? Tehát, hogy az emberek nem gondolják azt, hogy majd legalábbis találkoztóira emberek, akik nem gondolják azt, hogy épeszű dolog fosziról olvasni, nemhogy nem nem nézni. Pedig, hanem... pedig szerintem elképesztően fontos, és nagyon sokat hozzátesz, hogy el velem szemben ülő Gazsó Istvánnal többször is szoktunk róla hát meccsek után valahol a kocsmában okoskodni, hogy mennyire Elképesztően fontos az egész focihoz ez a történetmesélés része, meg a saját legendárják felépítése, ahhoz, hogy ezt, hogy, hogy ezt tényleg magadénak tudja érezni. Mert hogy az, hogy egy meccset megnézel, az, az így persze biztos jó, mert sportértéke van, de valójában a foci az azért lett valószínűleg a világ legnépszerűbb sportja. Most elnézést kérek a krikettes és az amerikai foci hallgatók. De van, akarok kenútráktól is. De hogy, ilyen, mert hogy ilyen elképesztően sok csápja van, van ami rá tud csatlakozni. A, társadalmi helyzetre, nyilván politikára, azt mondjuk pont elég közel látjuk Magyarországon, nemzeti kérdése, identitásbeli kérdésekre, lokálpatriotizmre, ez valahogy egy csomó önmagán túlmutatott dolog, és szerintem de ezért nagyon fontos jó focis könyveket olvasni, mert, mert ezeket a narratívákat jobban megérti tőle az ember, és kiderül, hogy ez, a, amit ugye a, a, kicsit a műsorunk is szerintem erről szól, hogy a, talán a legkevesebb az a, a, a focival kapcsolatos történés, az az, ami tényleg a 90 percben folyik. De most itt egyébként mi, mi, mi mire gondoljunk, vagy gondoljon ki most minket, ha hát így mert én nem csak arra én például gondolok. hoztam szépirodalomra, nem, nem hoztam szép irodalmat végül is, mert hogy ugye azt hiszem, hogy megegyeztünk, hogy a Nick hornby a foci lázsztívű könyvét azt nem fogjuk említeni. A egy kicsit kell. A listán, azért mert, hogy annyira magától értetődő az a könyv, hogy az, azt hiszem, hogy egy ilyen fiatal foci kedvelőnek már csak a stílusa miatt is egy ilyen alapvetés, hogy azt így valamikor olvassa el. Nem tudom, hogy ti hogy álltok ehhez a kérdéshez. Amikor végén szűkítettem a listámat, hogy, hogy ugye mindannyian három könyvet hoztunk alapvetően, én a, hát vagy többet, de amikor én szűkítettem a listámat, akkor én a szép irodalmat dobáltam ki. Szerintem az Eszterházinak a Utazása 16-os mi címkötetét nagyjából mindenki ismeri. Az egy, az egy remek példány. Az egyetlen Esterházi, amit végig olvastam életemben, bevallom mert. De, de ez már egy másik vita, hogy Ta, én nem szeretem ezt tör, hát, Tanulságos, nem. hogy, hogy 2006-os vbl előtt Németországba adják élőbb azt a könyvet, és csak utána lesz magyar kiadása évekkel később. Ne jó, hogy kiadták itthon. Tehát egy nagyon jó, nagyon jó ahogy a kis futbalista, a kis szurkoló elmeséli a maga élményeit, ahogy leírja, hogy az, ilyen, tehát az, a, az a klasszikus fociról gondolkodás kisemberként, hogy, hogy mi lett volna, ha 54-ben nyerünk. Ó, igen, ilyen, az ilyen egyik egy... legjobb idézet valaha is egyébként. Tehát ezeket, ahogy így elképzelítek, egy csodálatos kis könyv, egy délután alatt kényelmesen végigolvasható. Aztán én kizártam rögtön a hornby a focilázát, mert nekem az kicsit olyan volt, mint a hát ugye mi a 40-esek vagyunk, a gyerekkorunkból talán még emlékszünk Adrien Mollra, én kisdobosként, úttörőként nem tudtam átélni Adrien volna a szenvedéseit a, a, az angol partelepről. Tehát nekem, nekem egyébként a foci tényleg egy, egy, egy, egy irgalmatlan könyvről beszélünk, tehát nagyon-nagyon átjön rajta az, hogy, hogy hogyan lehet szurkolóként, vagy hogyan éli meg az ember a, az életét szurkolóként a hétköznapokhoz, hogyan kapcsolódik a szurkolóság. De az Angliába történik. Én meg Magyarországon élek. És, és ehelyett inkább egy, egy olyan könyvet hoztam én például ami inkább Magyarországon mutatja be azt, hogy milyen a kisembernek a szurkolósága, Ja persze, én azért tudom a focirázió tényleg egy nagyon fontos alapvetésként emlegetni, és szerintem pont azért nem is tette fel egy kicsit végül mert hogy is már más snazz feltenni, mert, mert tényleg mindenkinek az jut az eszébe is, meg még egy csomó, csomó szerző is És szere, egyébként én pont nemrég tudtam meg, hogy készült egy mozifilm is, és elképesztően szar egyébként. Na, na, azt hiszem, hogy egy férfi, egy nő és egy foci csapat a magyar címe, és egy... egy tök híres színész játszik, akiben a főszerepet, aki valamelyik, valamelyik filmben Jones <gül> Természetesen, tehát ugye igen, szemben a másik jó, jó, jól sikerült filmadaptációval, a popcsajok, stb. Ez, egy, ez, ez, ez nem egy jól sikerült darab, de egyébként így is egy ilyen délután tényi érdemben, mint egy másfél órás film, klasszikus angol végjáték, csak nem igazán van benne az az elképesztő mélység, ami egyébként a könyvet jellemzi. De hogy az például szerintem, hogy nagyon, és azt én szoktam is idézgetni, az aktuális párkapcsolat ami aztán általában ki is siklalak, de nem nem, nem, nem, nem nem tudom, hogy emiatt, hogy vagy, vagy szerintem az például egy nagyon fontos gondolat, hogy futbalszurkolóságot, az kicsit egy, egyfajta fogyatékosságként kell ö, értelmezni, és hogyha ebbe a dimenzióba helyezzük, nyilván nem így fogalmazott honlíj, mint én, bármire nagyon régen olvastam azt a könyvön, ö, akkor, a, akkor, akkor megértjük, hogy egy futbalszurgónak se teszünk meccsnapra családi programot, úgy, úgy egy... Ö, tolószékes, kerekesszékes kerekes embernek se teszünk házi bulit egy harmadik emeletre, úgyhogy nincsen lift. És úgy nagyjából ez szerintem ez például egy nagyon fontos gondolat, és szerintem meg is értik azok az emberek ezt az ilyen foci őrületet, akik egyébként így maguktól elég távol állnak tőle. Meg egyébként egy nagyon jó tele van nyilván, ilyen pop is, meg ilyen popkultúra és utalásokkal, meg az ilyen angol humor azért szerencsére, tele tele az angol kultúrának talán a legmessze, a legjobb időszaka a Hornby, úgyhogy ezt mindenkinek tudom. Na de hason. akkor jó, miről nem akartok, de akkor beszélhetek. arra, amiről szeretnétek. Hogy mit hoztam, például én hogy mit hoztam például helyett én, Moldova Györgynek a Ferencvárosi Koktél cím novella gyűjteményét, amiben tényleg a... a, a, a, a, a a, általában Hákovács nevű fiktív szereplőjének a szemén keresztül mutatja be a történeteket, általában ez a Hákovács mesél a 8888-as számú italboltban, és a, hát igen, tehát ő, ő, ez a Hákovács gyakorlatilag a hornby a John Kusekje, tehát hogy, hogy, hogy, ő, hogy ő, az, ő van mindig a középpontban, és az ő szemén keresztül látjuk a történeteket, és hát ugye a Hákovács azért mert hazudós valószínűleg, tehát hogy, hogy ez a H innen ered, és a, a Moldova gyakorlatilag folyamatosan álmodozik ezekbe a, a novelláiban. A, a menyasszony a Gráfa részeges jobb half, Lami bal hátvéd, vagy a két klasszikus, a Börtönválogatott és a Verhetetlen 11, mind-mind egy olyan alapfelvetésből indul, ami akár meg is történhetne a labdarúgásban, és innentől kezeljön az álmodozás időszaka. Tehát a a börtön válogatott, ami egyébként egy időszakban meg is történhetett volna Magyarországon, nem emlékeztek-e, amikor ilyen emberkereskedelem meg drogcsempészet miatt több magyar labdarúgó is börtönben ült, és szerveztek is konkrétan börtönben labdarúgó mérkőzést. De hogy ezt a Moldova egy ilyen 50-60 évvel korábban vagy 50 évvel korábban megírta, hogy mi lenne akkor, hogyha a különböző országok börtönei kihívnák egymást egy óriási világbajnokságra. És ebből elindul egy ilyen egészen elképesztő történet mesélés. És mindent belerak, amit a kis ember a futballról tud. Tehát belerakja azt, hogy a Jön az az edző, aki, aki mindent papírból csinál. Tehát ez a mai XG, meg a laptop edzőknek az előzménye, hogy ő, ő mindent papírból, mindent a, a minták alapján, minden, minden, minden, és a, és a stori szerint átad egy vaskos papírköteget minden játékosnak a mérkőzés előtt, amit a meccs lapozgatnak, hogy adott helyzetben mit kell csinálni. Majd amikor a csatár megérkezik a golvonalra, akkor vadul lapozgatja a könyvet, mert nem tudja, hogy mit kell tenni a labdával, elfelejtette a gólt beleírni. Tehát, hogy ezek az ilyen is ilyen humorok, meg, meg minden összetéve, Moldova tényleg leírta azt, ahogy mi álmodoztunk gyerekként a futballról, és akár álmodozunk most is. Én személyes példámon tudom, hogy nekem 93 novemberében, amikor nem, 91. novemberében, bocsánat, amikor Páljuk a kivédi Negraú fejesét, az nekem így kettévágta az életemet. Volt az előtte, meg az utána. Ez egyik legjobb írásod, hogy csak blogon ezzel kapcsolatban írtad, majd mindenképpen linkeljük be az adásba, mert annak idején még meg is dicsértem, hogy ez már már ilyen, ez egy magyar, nik honbi kategóriás történet, de ezek mégiscsak moldovai történet. Ja, ja, ja. Tehát, Tehát igen, ott megpróbáltam én is elképzelni, mi lett volna, ha bemegy Negraú fejese és hogy a végén, plókai lövi a Wembley-ben azt a döntőgólt, és nem a Kúman a Barcelona-Számdórián Amikor... mérkőzésen. És, hogy, és mi lenne most a kispestből, hogyha akkor megnyerjük azt a, azt a bajnokok ligáját? Szóval... Hát a Moldova az ilyen, ilyen szempontból. 2014-ben, és ez, ez szerintem egyébként igen, ez egy nagyon szép dolog, hogy mennyire hozzá lehet kötni az életet hülyeségeit egyébként a, ehhez a kiváló sporthoz. Én, amikor 2014-ben kupadöntőt játszottunk, akkor hossz, amikor, amikor bejutottunk a döntőbe, akkor teljesen egyértelműen az, azt, a narratívát építettem fel a fejembe, pedig akkor már azért egy nagyon felnőtt ember voltam, huszonvalahány éves, hogy hogy valójában az akkori Párkapcsolatomnak a tönkre menése, meg a szétköltözése, meg mit tudom én mi azt tulajdonképpen egyenesen ehhez a kupadöntőhöz vezetett, mert hogy akkor kezdett el éppen fantasztikusan játszani a diós györöm, amikor egy Dóri nevű lány elköltözött. <gül> és, hogy, és hogy odattal fogva, egy parádé lett az egész. És itt a végére már teljesen biztos voltam benne, hogy ennek így kellett történnie, hogy meg legyen a kupagyőzöm. És így elégedett is voltam egyébként ennek a párkapcsolatnak a végével, hiszen egyébként egy kupagyőzölem, mert azt akkoriban sokkal értékesebnek adam, mint bármi ilyen boldog ne, neked, neked, Nekem is volt egy ilyen momentumom, csak nem ez pozitív értelemben, hát úgy, hogy hogy a, a Vidóton megnyeri 2006 májusában a Magyar Kupát szintén, az első dolog, amit megnyer a Vidóton a, a méltán elfedett Néru Kupán kívül, tehát az első dolog... a haladás volt nem ne, a vidoton is nyert kupát. Igen, igen. igen. <gül> <Teszli>. <gül> igen a Vidóton is nyert kupát, de az első valódi na és hazai fel. az a magyar kupa, és akkor a, a az után és azt gondoltam, hogy jó, akkor mostantól kezdve az én életem sinne lesz, és igen, egy, egy év múlva már tudtam, hogy, hogy apa leszek, tehát, hogy úgy, hogy úgy, hogy abban a pillanatban még nem volt stabil párkapcsolatom sem. Ja, igen, és nyilván az én életem azt hozzáadhatnék, hogy nem nyertük meg a kopát végül, úgyhogy úgy, úgy, még, még egy kicsit eltolódott az életem hát, sírekérésre. Megnyerte is, és igen. De miért, hogy igen, bocsánat, visszatérni, egy kicsit vissza a könyvekre, aztán majd De, Nekem ez azért, ez, a, ez abszolút a, a, a, a például a Hornbyhoz kapcsolódott akkor, tehát mm. hogy, hogy én azt gondoltam, hogy, hogy nekem például az a könyv nagyon megtalálta, én azt gondoltam, hogy letudtam, letudtam a magam hülyeségeit képezni abból, és, és tökre, azt, tökre azt éreztem, hogy minden, amihez, minden, ahogyan viszonyulok a, a világban, az az, az az ezzel kapcsolatos, mert a futballal kapcsolatos érzelmeimből, meg ered. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a, a kudarc meg konfliktus kellésem az, de ezt már az avásban is többször elmondtam, hogy ez az 1986-os magyar, magyar szovjet 06-hoz kötődik. De én, én ezt akkor, akkor akkoriban, amikor a foci lázatot olvastam, akkor ismertem fel magamban, hogy, hogy nekem ez abszolút... Ez most akkor egy átkötés akart lenni, a úgy hithathatlanra? Ja. A részedről? Nem, nem, nem akarod, de mert egy de, de nem, nem, mert hogy, hogy, hogy akkor azért kezdtem, vagy hát nem is azért kezdtem el fociról olvasni, én azért kezdtem el olvasni, mert fociról olvastam, tehát hogy hiába voltak meg otthon az ilyen indiai regények, meg hasonló ilyen ifjúságinak gondol dolgok. Nekem az, az első élményeim, első olvasmány élményeim, az, az Dano ilyenő életrajza, <gül> meg sárasi <Sárosi> Gyurka <gül> életrajza, akik olyan focisták, akiket már az apám se látott játszani. az konkrétan szerintem a, a maximum nagyapám láthatta játszani, az apám Bocsarad, mindenképp, utána született, mint hogy Sárosig viszont. Mindenképp, kell egyébként erre, hogy ö, én amikor ö, hát nem végeztem el végül a egyetemen a magyar szakot, de annyira meggyűlöltötte velem, hogy konkrétan nagyon sok időre az olvasás mint kikapcsolódást, hogy, hogy én nagyon sokáig nem, mint a nyilván újságot olvastam, meg ilyesmi, meg hosszabb cikiket, de én ténylegesen mint regényeket per könyveket nem vettem a kezembe, szerintem tényleg majdnem tíz évig, és ami, ami megtört ezzel az, a, aminek nem tudtam ellenállni, az a, a kabát Péter én egyszer életrajza volt az új versenytárs. De én aztom a kezembe Sotán... konkrétan. Szerintem konkrétan te adtad a kezembe azt a könyvet. Az a zseniális. Tehát és, és ő te... előtted, hogy, hogy tudtam, hát... hogy ez egy annyira ilyen elképesztő trashy, vala, vala valami, ez, az, ez az, amit nem lehet ez... kikérni. Igen, a zseniális az, ami fordított világunkban a zseniális, tehát az a, a, a tres. Tehát, hogy abból ugye lettek problémák is, vagy nem, nem abból a könyvből, hát de ami, az tíz... ott emlegetett történetből lettek a tíz tíz problémák. Nem vagy... is hogy nem lett volna biztos, nem biztos hogy jól jó, hogy megírta a kabát Péter, hogy így ilyen, ilyen megkérdőjelezhető körülmények között kivel szexelt, meg nem tudom, de hogy így... Hát, ez nem ez hát megkérdő, elhállás, negatív körülmények között Igen, inkább. De hogy, így, de hogy így ilyen elképesztő, illetve a torgále is belekezdtem, de az, az, az azt látni, hogy nem azt is tudtam elolvastni. Nem nem, nem, nem szerintem az, az indexbe kaptam a mert tudták, hogy ilyen káros út vagyok. Na mindegy, de ezeket a könyveket nem akartam megemlíteni eredetileg. Na, de, de feltörtek akkor miért, az emlékei. Akkor miért van, hogy például most, most nem fogjuk megfejteni, de mondjuk a, a tényleg kell menni, hogy ugye Sárosi Györgyről mm. egy könyvet. Most oké, okay, tökre nem emlékszem, hogy milyen szín van, nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy, hogy egy olyan világot nyitott fel nekem, egy olyan atlantis jó nyitott is, fel hogy nekem. egy a, a, a, Ami nem, nem, nem tudtam, hogy léte. Hogy, hogy most az irodalmi szinten mennyi, mennyit köthetett mondjuk Vándor Kálmán bele, de akkor is nekem ezeket ezek, de, de hogy miért, miért, miért, akkor miért a, a kabát Péter fresh az, ami, az, ja, ami ja, tíz ezek az... után újra könyvet a kezedbe. Ezek az életrajzkönyvek egyébként majdnem mint Trash, tehát, hogy Hiába vagyok én kispecsúrkó, azért puskásról elképesztően rossz könyveket lehetett olvasni, kezdve a hámoritól a különböző darabokig. Még a legérdekesebb tényleg az volt, amikor a móda vele hogy miért nem csinált puskás könyvet. Még talán az. A... Nem, engem az is, ideges, az is idegesítő. De, még... de hogy ilyenek a, a, a, az összes többi ilyen kötelt, amik megjelentek, a ferde kezdve a nem szikrázó lakcipők, de valamilyen szikrázó cipők. Ilyen a tiiről készült könyvek a könyvek puskás ilyen... gyerekkönyvem szerintem, még Ez a Szörösi viszont... Nyomta a kezembe valahol. De hogy tényleg de... egészen elképesztő darabok voltak, és ahogy beleolvastam a mai kortárs ilyen kötetekbe, szintén nagyon-nagyon nagy, ugyanezt, a, ugyanezt a vonalat viszik tovább. Tehát kicsit olyan, mintha bocsák Miklós szelleme rátelepedett volna világ életében Amúgy a magyar. Állítólag annak a spanyol embernek nem rossz a puskáskönyve, én még egy büdös sort nem avastam. bőle három vagy négy év van ott a polcomon, és mindig várok valami megerősítést, hogy valaki azt mondja, hogy kiadja az a zöld lempet, hogy olvasható, de még senki találkoztam, aki olvasta volna. Én a Miklós névre akarok lecsapni, és szerintem a hallgatóink közül már szinte senki nem tudja, hogy kiboltsák Miklós. Pedig Tehát lehet, a hallgatóink hogy... olvassák a sport plus nem. És sőt előfizető, mondjuk én voltam a sportus előfizető, ugye a keresztények elején, elején. Ez igen, egy konkrétan írtam bele levelet, ami meg is jelent. Ugye régen az volt a kommentelés, hogy a Spusz olvasói rovat. De és, és A Metal el... hamerben egyszer két évszérről is írtam egy vendéglevelet egyébként, és mind a kettő megjelent, és nagyon boldogom, egyakorilag a uralom az még az most, hogy <gül> jól, hogy Na mindegy, most már tényleg beszéljük a könyvekről. <gül> ugye, ugye még mégis a, a legendás a, trash sportbulvár a pápa, Szt, ugye. A a, az, az, nem ő, az nem ő volt, az igen. Nem ő volt. Az nem ő volt, igen, bocsánat. A, az a, az Moriti volt. Szerintem. De aztán mindegy. Mű, mű, kanyarodjunk oda, hogy a Sportbusznak ugye a, a alapítója, felszerkesztője mindenem, Ugye a, a sport foci uh, bulvár újságnak, uh, és egy ideig, uh, egy ideig egyébként tényleg hozott sztorikat is ugye a magyar fociba meg, meg úgy írt a magyar focira, hogy más nem mert, vagy nem akarta a, a magyar sportról uh, írni, uh, de a hogy egy idő után az elszitok vált, vagy szóval nem egy... Nem egy rosszabb uh, körben, állunk, ez mondjuk pont nem igaz. Nem egy, szóval nem egy, hogy mondjam, magas, magas nívón sajtóterméknek számít, ellenben, uh, Bocsák uh, Miklós és szerint az egyik legjobb magyar uh, uh, foci könyv, hogy a és utána a sötétség. Na végre még uh, egy könyvről hallunk. Csak-csak csak fél órának kell Szóval nekem az az egyik választásom, ugye arról szól, hogy, hogy miért és hogyan sikerült úgy Albert Flórián karrierje ahogy, és aztán kik azok, akik jönnek utána, nagy várakozásokkal vagyunk irántuk, például Vargazoltán, az a is. És hogy, hogy ezek, a, ezek a várakozások miért dőlnek miért, miért dugába, és miért nem jön az újabb magyar nagy nagy ö, sztár, és, ö, és az ember tényleg utána megy az okoknak, tényleg, ö, tényleg kifaggatja azokat az embereket, akik mondjuk az Albert karrierjében, vagy a kocsis ö, esetében ö, szerepet játszanak, és mindezt ugye a 80-as évek elején teszi meg. Tehát, hogy, hogy a, a magyar fociról ö, lehet írni kritikai ö, szemlélettel, nem ilyen felszobkodós hangulatban, mint ahogy az most történik, mert persze nem csak pozitívat írnak a magyar fociról, ezt szögezzük le, nem tudom, most, de igazából ilyen hosszan, ilyen, ilyen mélységben szerintem nem jelnek meg kritikai gondolatok a, a, a magyar futballra, és egyébként ezt majd, majd én, én kötöm egy kicsit tovább. Szóval, hogy, hogy amikor azt gondolod, hogy fúj izé, sportlusz, meg fúj 80-as évek, meg késő kádárkor, akkor valójában, és ez aztán más könyvekre is igaz lesz, hogy rá lehet csodálkozni arra, hogy ö, lehet gondolatokat, értemes gondolatokat megfogalmazni arra a közegről. Ja persze, hát most nyilván legyünk összinténk, a magyar futball egyetlen igazán jó teoretikus, az itt tűn fel, felünk szebbe, ez a, ez a kiváló pista ember, a kitűnye, aki jól most így de hát, ez egy, de hát ez, most már én konkrétan nem tudok embert aki meg tudná írni a, a, ezeket a típusú könyveket a magyar fociról úgy, hogy a képességekkel és az ismeretanyaggal is rendelkezik. Az egyik már meg szokott lenni, vagy a képesség, vagy az ismeretanyag, de hogy egyszer, egyszer a kettő soha nincsen meg egyébként és ez, hát ezért nem igazán tudjuk, hogy mi történik valójában a magyar foci körül. Azért. És akkor ezért hoztál egy angol csókának magyar fociról írt könyvét? Na, köszönöm szépen, szép átkötés volt. Szerintem egy, egy nagyon hiánypótló anyag a Jonathan Wilsonnak a Magyar Futball Aranykora című könyv, vagy egyébként magyarul, bárját csak 2020-ban adták ki, Na ez nem, nem ez volt az, amik már másodjára adtak ki, mert elsőre annyi hiba volt benne, hogy... Nem, egyébként most, most jelent meg a második kiadás, azt hiszem nem tudom, hogy mi változott benne, én még nyilván az elején kaptam ezt meg, és igen, hogy voltak benne klasszikus hibák, mert ugye tehát, hogyha. Ugye viszonylag hamar kiderült, hogy bár egyébként tényleg az hiszem a Jonathan Vizon, nem tudom, hogy mennyire szokták így olvasgatni, vagy ilyesmi. Tényleg egy ilyen, egy ilyen nemzetközi szerintem ilyen top három ilyen futball, teoretikus, futballtörténész figura. Tehát ilyen elképesztő egy tudása van, nagyon jól jó is, jó, jó is tud, tudja ezeket a, ezeket a történeteket mesélni, és. Annak ellenére, hogy voltak történeti hibák ebben a könyvben, az első kiadásában, azért úgy nagyjából adott egy képet arról, hogy miről beszélünk, és ő valamiért beleszeretett a magyar futballba, meg a magyar futball történeteibe. A magyar futball, az, az, az, az, az, az, mivel, mivel magyarul, na, bocsánat, szóval, mivel magyarul nem lehet róla normálisan beszélni, ezért nagyon jó, hogy jött valaki, aki bár egyébként volt kapcsolatban ugye a Puskás intézettel, tehát hogy kapott itthonról nyilván segítséget, de az, az, az, az nyilván az semmi baj, de hogy egy tiszta, szűz, pártatlan hang képes volt beszélni erről az egészről. És hogy a Jonathan Wilsonnak ugye az az elmélete, vagyis hát most már szerintem egy tök a, általános gondolat, hogy ugye a magyar labdarúgás az valójában nem az aranycsapatnak volt a, a tehát nem, a, nem, a, nem az aranycsapat volt ott az igazán fontos, hanem a két világháború között időszak a magyar fociban, ez a Dunamenti futballiskola, amit ugye igazából mi meg, a B meg az osztrákok alapítottuk meg, és hogy ez milyen elképesztő hatással lett a világra. És én beállom egy kicsit ilyen skeptikusan vettem a kezembe ezt a könyvet, hogy jó, biztosan izé, meg, meg lesznek ezek a szokásos ilyen túlzások, meg ilyen szép történetek, de hogy azért az, hogy, hogy, hogy ez a Dunamenti futballiskola ez milyen nagy dolgokat ért el, azt, azt így a helyén kell majd, majd kezelni. És ilyen döbbenetes hálózat. Tehát az, hogy nekünk, hogy, hogy egy, egy elmenekült magyarnak köze van az Uruguay által megnyert első világbajnoksághoz. Az, hogy, a, hogy, hogy milyen, tehát mit, az, az argentin focira mekkora hatással voltak az elmenekült magyarok. Az olasz fociban ugye volt időszak, amikor tizenvalahány csapatból, tudom, én kilencnek magyar edzője volt. Nyilván a Gutman béla storita azt már azért így jobban lehetett ismerni, de még az hiszem, hogy ez a rész is belekerült, és hogy az benne a csodálatos, hogy egyrészt egy elképesztő jó, jó korrajzot ad, hogy a magyar futball az, hogy tehát ez, a, ez, a, ez a kávéházi magyar futball, ez az ilyen, amikor, amikor ez egy intellektuális dolog volt beszélgetni fociról, taktikáról, iskolákról, játékosokról, meg ilyesmi. Hát, sőt, nem egyszer a, a Nemzeti Sport volt a szövetségi kapitány. <hállt> Vagy a válogatóbizottságnak tagja volt. Tehát ez nem volt ritkaság ez a két háború közötti időszakban. Igen, igen. És hogy ugye vannak benne ezek ezek a szorikének, hogy csináltam interjút emiatt a wilson még a HVG-nek, és hogy kifejezetten elmesélt, hogy ugye a Kertész Géza, hogy Tóth István és Kertész Géza, ugye, aki szerint ő például azt a történetet szerette a legjobban, akik ugye Tóth ugye a fradi edzője volt, és egy, egyben a magyar szakemberi hálózat központi figurája is, és a második világháborúban tartalékos tiszti szolgálatom volt, és a pozícióját felhasználva hamis személyigazolványokat állított ki, és nagyon sok zsidót ugye megmentett emiatt az üldöztetést, illetve a kommunistákat is. Egyébként Tóth az annyit, hogy, a, hogy ő az egyik első közé tartozott a világon, aki edzésnaplót vezetett, és, és teoretikusan követte végig a csapatának a fejlődését, és ezeknek az edzésnaplóknak egy része megmaradt, ami egyébként megtekinthető a Fradi Múzeumból, hogyha valaki elmegy oda, elképesztően érdekes. Tehát 80-90 száz évvel ezelőtt hol tartott a futball, és hogy hogy gondolkodott tud, a, a labdarúgásról, szemelvények vannak kirakva, de hogyha elkapja ott valaki a, múze, a helyi múzeológust, akkor, akkor tényleg elképesztő sztorikat lehet hallani róla. Tehát ebből is látszik, hogy, hogy, hogy az az időszak teljesen, tehát ami Magyarországon és itt kelet európában történt az, az rész, azok, azok megújították valamennyire a labdarúgást, vagy legalábbis, ha nem megújították, de itt kell keresni egy csomó dolognak a gyökerét. Az infografikát ilyen, például, ilyen, nem ilyen, tudom, hogy arra kitér ilyen, a Vízon, hogy a nemzeti sport már infografikákat közölt a 30-as években, válogatott mérkőzések után labdabirtoklást, konkrétan az XG-szerű táblázatokat mutattak be. Nem, egy inkább ezt a, a, a, a, a történetmesélést tehát... ment men rá, hogy micsoda, micsoda, micsoda figurák voltak egyébként. És, hogy, és csak, hogy akkor befejezzük ugye, a történetet, mert valószínűleg el tudunk helyződni, hogy a hallgatóink jelentős része nem Nincs ezzel tisztában, hogy a CIA elődje az OSS több dokumentumban is megörökített, hogy valameddig együttműködtek a tótpotjával, és tóték a német tervekről jelentettek az amerikaiaknak. Még volt olyan terv hogy ők fogják megvédeni Budapest hídjait majd a németektől, és ennek akkor lett hát vége, amikor egy társuk megismerkedett egy prostituáltal, aki, és miután berugott, elmondta, hogy ő egy amerikai ügynök, és a nő ezt tovább adta a stricijének, aki jelezte a hatóságoknak, és akkor a teljes hálózatot, nyilván mindenkit letart, meg letartóztattak. És hogy ilyen típusú történetekkel van tele ez a könyv, úgyhogy hogy a, a foci szellemi tőkéje a, és a korabeli magyar társadalomnak az ilyen egészen fantasztikus képe, és ehhez szerintem tényleg külföldi ember kellett sajnos, mert Magyarországon nem valaki kikezdeni a hitelességét, hogy biztosan Fideszes, biztosan, tehát hogy, hogy... Itt azért megvédenék egy-két embert, főleg Szegedi Pétert, aki aki azért nagyon-nagyon sok cikket publikált ezekben a témákban. Valóban na, egy, egy ilyen monográfiává, mint amit a Vízon készített, az, az nem állt össze még, de a Péternek azért nagyon-nagyon sok könyve is jelent meg. Én úgy meg... tudom, hogy le is hivatkozom, hogy tisztességesen ezeket. Hát igen, a Péter, Péter elég komoly alapkutatásokat végzett de, a témában. Igen. És egyébként az is nagyon fontos része szerintem ennek a, ennek a könyvnek, és aztán befejezem az erről folytatott különokoskodásomat, külön hogy azt érdemes megnézni, hogy valójában a magyar focinak az igazán nagy és fontos építőit, azokat szinte ettől egyig megölték, vagy elüldözték az országból, és... Hát legyőköződik pontosan azok a figurák, akiknek a jelenlegi szellemi örökösei és rajongói egyébként így nagyon lelkesen ad mozognak a magyar futball környékén, és így nem is tudom, ilyen izé failak tiszta magyar futballt akarnak, Tehát, hogy, és, és, és ugye gondolunk vissza ezekre a régi szép időkre, amikor volt magyar foci. Tehát, hogy pont, pont olyan dolgokról szólt, szólt az a magyar válogató, akkoriban a magyar foci régen, kreativitás, tanulás máshonnan, sok színűség, stb. stb. stb amit most nagyon tudatosan üldözünk a foci segítségével is egy kicsit egyébként, de ez már csak egy szólás. Mm -hmm. Most ez nagyon messze vezetne, de hogy nem ideológiák a különbségek, meg, meg azokok, hanem az az időszak. Nekem arról szól, most nagyon lecsősítem, de hogy a futball tud a társadalmi mobilitásnak lenni a, a terepe, tud az invenciónak lenni a terepe, tud a, a, az megvalósításnak a terepe lenni olyan karriernek, ami, ami a semmiből jön, és, és a társadalmi elismertséghez, ismertséghez vezet, míg ez, ezek a motivációk most nem léteznek a, a, a, a magyar futballban, de nem most, hanem nagyon régóta nem léteznek, han, hanem, hanem csak a, a, a biztos a törekvés a, a biztos magyar posványnak a, a birtoklása és uralása, és igazából a mostani uh, rezsimnek uh, ez, a fő, ez a fő bűne, nem az, hogy kurva sok pénzt költött el, hanem az, hogy, hogy nem ad valódi, nem enged uh, valódi motivációkat érvényesülni. Hát az tényleg messzire vedett, úgyhogy Istvánom mi a hát, másik könyved? Igazából, ha már itt a Wilson kapcsán felmerült Szegedi Péter, aki egy, egy szociológusként a labdarúgáshoz, akkor én most két szociógusnak a könyvét mondanám. Ez két könyv, igazából. Én bevallom, a, a, nekem óriási kedvenceim azok, akik utána mennek forrásoknak, és az alapján próbálják a, a futballnak a, a múltját valamennyire feldolgozni. Ez két egymástól nagyon eltérő könyv. Az egyik Kislászlónak az elfeledett Főszereplők című kötete, ami pár éve jelent meg. Ez több életrajzot dolgoz fel a magyar futball történetében, érdekes emberek, vagy elfeledett emberek érdekes életrajzát. Játékos, aki, csak egy példát mondok, játékos, aki részegen beleköt egy rendőrbe, majd a rendőr lelövi, hogy jutott el idáig a pályafutása, hogy, hogy egy profi futbalistából egy részekű zöngő, akit lelő a rendőr. És még sorolhatnék... Na, az ne? ki? Yes, más. Lehet még így sorolni ezeket a neveket, Laci ezt jó részt korabeli újságok forrásai alapján feldolgozott életrajzokból próbál egy ilyen egy ilyen korképet adni az egészen a koreai időktől a Kádár korszakig, különböző életrajzokból, hogy, hogy kik voltak azok az aktorok, akikkel valami történt a futballban, és tényleg, tényleg lemegy a emberig, az elkallódó, vidéken elkallódó kisemberig különböző érdekes történetek. egy szociológus ránc, mondom, tehát hogy úgy is érdemes olvasni, hogy, hogy ez nem egy, nem egy ilyen klasszikus szép irodalmi, de jól megírt kötet, de maguk a történetek igazából lebilincselők, hogyha az egyéni életpályák mozgatnak valakit. És a másik pedig egy itthon sajnos nehezen hozzáférhető könyv, ő Péter Lászlónak, ő a Babes Bójai Tudományegyetemen szociológia tanszéken dolgozó figura. Neki van egy kötete a a hegyen címmel, amiben a, nem tudom, ez mennyire van meg nektek az a történet, hogy a a 70-es évektől Romániában gyakorlatilag nem volt televíziózás. Tehát ez a szabadság a hegyen az Erdélyben játszódik, az ezt tegyük hozzá. Nem volt televíziózás, napi pár órára kapcsolták be a tévét, gyakorlatilag csak propaganda csatornaként működött. Labdarúgó mérkőzést alig-alig közvetítettek, és az is jó esetben a román válogatott mérkőzéseire szorítkozott. Tehát az, ahhoz, hogy egy nemzetközi kupa mérkőzést, egy bajnoki mérkőzést, ne is ne egy világeseményt, lb -t, t megnézzen valaki, ahhoz vagy a kisinyov vagy pedig valamelyik magyarországi adóra kellett csatlakozni, és a Péter Laci arról ír, hogy, hogy megpróbálja. Különböző interjúk alapján megfogni ennek a hegyi televíziózásnak a lényegét. De mi volt ez a hegyi televíziózás? Itt emberek házilag barkácsolt antennákkal, traktorakumulátorokkal, demizsomnyi pálinkával, elképesztő mennyiségű étellel, meg egy Junoszt vagy román márkájú sporttévével a kocsiban elindultak föl valamilyen hegyre, ahol volt esély arra, hogyha szemcsésen is, de lehet fogni vagy a szovjet, vagy a magyar adót. Ugye? Ez a, azért ez a Csauceszkú Romániájában nem volt, egy, nem volt egy triviális dolog az, hogy négy megtermett férfi ember beül egy autóba, majd mondjuk egy hargitai rendszámmal, mert hogy, ugye Romániában a rendszámokból kikerül, kiderül, hogy melyik megyéhez tartozik, mondjuk egy hargitai rendszám autóval Kolozsvár mellett Bánfi Hunyadig elmegy, ami azért még, még ma is azért több óra, akkoriban valószínűleg még több lehetett az útviszonyok mellett, és, és ott Bánfi környékén keres egy olyan magaslati pontot, ahonnan be tudja fogni a magyar adást, hogy például nézhesse a 86-os világbajnokságot. De Kolozsvár fölött 100-110-es, nem? Nem, nem? Még onnan is Magyarország felé, tehát ez Bánfi környékén volt egy ilyen nagyobb gócpont, és hát nyilván ezt egy idő után a hatóságok is tudták, hogy van egy ilyen, egy ilyen szabadságmegélés, hogy felmennek az emberek a hegyre, és elkezdtek szakosodni arra, hogy, hogy hogyan lehet ezeket megfogni. Nyilván a hegyre nem nagyon mentek fel a hatóságok, mert volt olyan, ahogy a Lac írja, hogy a lacírja, hogy voltak olyan pillanatok, amikor több százan is voltak akár egy ilyen hegytetőn, és nézték. Hatalmas dzsambori, ahol, ahol gyakorlatilag nyolc tévéket ülnek körben emberek, egy ember fön van a fán, és próbálja az antennát valahogy igazgatni, és közben mindenki vissza a pálinkát, és nézik a mérkőzéseket, de hogy meg tudták élni a szabadságukat. Elénekelhették a magyar himnózt, magyar népdalokat énekelhettek, szabadok lehettek Romániában. És mindezt a futball köré volt szervezve, hogy, hogy elmentek és megnéztek egy-egy meccset. Egyébként tök érdekes szövődményen, ...nek. Nem tudom adatolni, de, de ami adathoz azért valamennyire hozzájutottam, nem teljes körül. Ér, nagyon érdekes módon a Erdély területeken ugye a Ferencvárosnak valószínűleg van egy nagy passzív szurkolóbázisa, és érdekes módon ott a Honvéd a második, pusztán azért, mert a korszak magyar válogatottja jó részt Honvéd játékosokból állt, a nemzetközi meccsek egy részét a Honvéd játszotta, és uh -huh. ha felmentek és nézték, akkor ezeket láthatták. Tehát, hogy a Détárinak vagy Kovács Kálmánnak, Esterháznak óriási kultusza van Erdély egyes részein, és, a, és van egy ilyen fura passzív szurkoltábora a honvédnek Erdében. Az interneten, az interneten elérhető a, a kötetnek pár részlete. Nem, nem tudom, hogy mennyire, mennyire hozzáférhető Magyarország. Ez 2018-ban a Kolozsvári Egyetemi kiadó adta ki. Bízom benne, hogy, hogy, hogy idővel Magyarország is megjelenik, mert egy egészen érdekes története annak, hogy, hogy a futball mennyire mennyire meghatározhatja az emberek életét, és hogy mennyire, mennyire jelen lehet akár a szabadságvágyukban is. Tehát, hogy, hogy, a, hogy a futball és a szabadság, a futball és a megélés mennyire összetartozhat. Mm. Nagyon-nagyon tudom mindenkinek. Szintén Aztán nehéz nyelvezető. hallottam ugye, ED-be járva, korábban hallottam erről a legendákat, hogy igen, akár Székelyföldön is, akár Galasvár környékén is, hogy, hogy, ez, hogy ez egy létező van. Mozgalom volt. Igen. És nem csak labdarúgó, egyébként mérkőzéseket is néztek, de, de nyilván itt a foci volt a lényeg. Elképesztő mozgalom volt, igen. Csodálatos ez a történet. Én, én nem, nem erre a gondolatra én a, az Ádinak a, a gondolatára a Jonathan Bison kapcsán csatlakoznék rá, de megfordítva, hogy, hogy engem a ne csak magyar vonatkozási dolgokról legyen szó, bár a Hornbyet nem magyar volt, mindegy, de hogy ne, nekem megvan a polcban olvastam egy jó pár könyvet egy angol edzőről a Brian clough akit, akit alig ismerünk Magyarországon. Tudj, még, egy, még egy egész mozifilm is született róla. Amit el... De ne, akkor, akkor sincs. Akkor, akkor, hogyha angol focit kezdesz például el, emlegetni, akkor nyilván az első nevek között nem, nem jön elő. Nyilvánvalóan volt rá egy nagyon jó mozifilm, igen. De ugye ő az a, az a figurája az angol futballnak, aki az, az egyik első ilyen, ilyen nagy ismertségű, na, ilyen, ilyen popstár státuszú futballedző Angliában a 60-70-es, 80-as években, és ő, ő az, aki a Nottingham Forest csapatát nagyját teszi, olyan értelemben teszi nagyját, hogy az egyetlen klub a világon, amelyiknek több BL vagy hát akkor Bek győzelme van, mint bajnoki címe, ugye mert kettő egy a BL győzelem javára, mert hogy ugye bajnokok lesznek, megnyerik a megnyerik a angol bajnokságot, elindulnak a backben, abba az év már nem lesznek bajnokok, de címvédőként elindulhatnak a újra a backben, és címvédőként, és megnyerik, és soha többé, ugye azóta sem lesz soha többé bajnok a Nottingham Forest. És ő, ő volt az, aki például az első egymillió fontos ö, igazolást ö, megcsinálja az angol futballban, ismert játékosokban, ismert edzőknek a sora kerül ki a, a kezek közül, és ö, ö, elképesztően sok ö, hogy mondjam, vitatható, mondata volt. E, tehát olyan dolgokat csinált például, hogy, hogy a, a pályája olyan a késő, a későbbi szakaszán már alkodott rajta az erős alkoholizmus, tehát hogy ugye, a, a, mindig viszkispuára viszki a kezében látták a klubházban. Fura, hogy nem szerepel a 144 kisfröcs című magyar kötetben. É, és és ő, ő volt az például, amikor egy, egy vesztes talán kupameccs utánat ingemben betódulnak a, já, a a játék a szurkolók, akkor saját kezüleg üti veri a, a szurkolókat. Ugye az inverza annak, amit megénekeltünk, hogy a Fradi pályára, hogy ütötték le a szentes Lázár Debreceni écöt, mm. ő, ő megfordította ezt a párharcot, ezt és na mindegy, És a a Brian Clough életének minden egyes állomásáról van könyv. Tehát, hogy eltöltött, nem tudom, 44 napot a Leeds United-ben, ugye abból konkrétan még film is születik. Tehát olyan rohadt jó könyvet érnek belőle, hogy, hogy még film is van belőle az, hogy 44 napig volt uh, edző uh, valahol, de a Hartley Unitedben volt. Vagy a Natáticsabad Debreceni 40 napjáról lesz? Igen, tehát <gül> <gül> Igen, szó, ez, hát nem, tudja, a csak ennyiben állt meg, mert hogy az az ember el is ért, uh, valamint. Uh, és nekem ez, nekem, az azért, azért beszéltem erről ilyen uh, hosszasan, mert uh, nagyon, nagyon, uh, nagyon. Jó könyvek ezek, tehát valamit tényleg így is A dm a, a címe csak hogy. A dem a angol címét emlékszem, Damage United például. Ugye abból lesz a, a film, de mondom, van, van vagy, van vagy tehát mindegyik korszakáról. Nagyon, nagyon megragadta, vagy nagyon, nagyon tetszett, hogy, hogy, hogy van egy ember, aki ekkora hatással tud lenni egy közegre, hogy, hogy érdemes a, a, az életét ilyen szinten lekövetni. Igen, igen. Ja, hát nyilván azért tegyük hozzá, hogy az angolok úgy, úgy általában mindenki előtt járnak abban a szoborépítés történetben, és, és hogy nagyon, nagyon jól dokumentálva ott van, hogy, hogy, hogy kik voltak ott a nagy emberek. Én a, hát a második könyvet, mondanám a harmadiket, mert valószínűleg nem is fogom, én a Tobias jones az Ultra című könyvét, ami magyarul egy kicsit ilyen módon az olasz sötét oldala címmel adtak el. Ez egy, ez egy angol figura, aki úgy döntött, hogy ír az olasz ultra mozgalomról egy könyvet. Itt ugyan nagyon fontos, hogy bár egyébként a magyar sajtókban is nagyon szeretik ezt így összemosni, meg valamennyire össze is lehet, de hogy az ultra az nem ugyanaz, mint a huligán, és az olasz, az vonal az eleve nem ugyanaz, mint az angol. Tehát az ultra az alapvetően az, akik szervezetten szurkolnak, csoportokat alapítanak egyébként, meg együtt mozognak nagyon sokszor, meccsen kívül is. Nem feltétlenül verekednek, de nyilván előfordul. De ugye az angolról is született egy jókönyv, ID, címe, ami Á, a... Meg a futballfaktor, de szerintem futball azok mellett az jelent. Azért... Nem, a futballfaktor mellett jelent még meg valami, az ez f... a beépített ez, ez filmben beépített volt az. Ügynök. az... E nem nem beépített ügynök. E beépített a... Igen igen igen. A, a, jól olvasható, hogy... Nagyon jól olvasható. Én a olvas futballfaktot olvasom, és ez annyira szar volt szerintem, hogy jelengettem ezt a műfajt. de mindegy, szóval, de hogy a Tobias Jones, ő tényleg beépült, tehát teljesen bevallottan könyvet ment írni, az olasz másodosztályú Koszenza foci csapatának az útráihoz, és egy rajtuk keresztül bemutatja ezt az egész útra világot, ami most már egy bőven nemzetközi jelenség nyilván különféle eltérésekkel, és egészen fantasztikus, hogy bemutat, egyrészt talán az első olyan magyarul megjelent könyv, ami egyrészt jól van megírva, tehát látszik, hogy ez az ember képes, képes el, hogy mondatokat fogalmazom, másrészt ilyen árnyalta mutatja be ezt az egészet, tehát nem életveszélyes huligánokként, nem gyilkosokként, de nem is csodálatos hősökként, akik rendszeresen jótékonykodnak, és ezen keresztül bemutatja azt is, hogy a a szélső jobbodra egyébként hogyan érkezett meg az olasz lelátókra, és ilyen párszervezés szinte hogyan vették át a hatalmat, az, hogy a jegyűzérkedés az egyébként az olasz ultracsoportok csoportok között mennyire egy ilyen elképesztő ilyen élethosszik tartó üzletét tud válni. De mellette ott vannak azok, hogy különösen az ilyen koszenzai figura, hogy mit tudja, ott van egy Ferences szerzetes, aki, aki összefogja a helyi szurkulói csoportokat, és közvetben egy pornóztárra a aki szintén ott van. Mindenképpen Éppen javaslom ezt a könyvet. 2020-ban adták ki ezt is először, és szerintem még antikváriumokban hozzá lehet jutni bőven. Szerintem senki nem fogta még meg ennyire a, a foci szurkolásnak, különösen az, az, az idegenbe járásnak ezt a, azt a romantikáját, mint például a Jones ebben az idézetben, amit fel is olvasnak, és aztán szerintem nem is tudom, hogy mi lesz a végén, hogy mivel Velencében vagyunk, ráadásul karácsony környékén, a csapat pedig győzött, legalább százan éneklünk hangosan a szűk utcákon. Jegy nélkül felnyomolunk a vízibuszra. Ö... Ahogy a, ahogy a jármű felgyorsít a Kanál Grandén, mindenki énekel. Piros-kék zászlókat lógatunk az ablakon, és, és minél több turista bámul minket, annál hangosabban igyekszünk dalolni. Nem csak azért, hogy megmutassuk, mi kozenzaiak elfoglaltuk a várost, hanem azért, hogy szorosan együtt maradjuk, Mert abban a pillanatban, ahogy szétszakadunk, a világ megint hidegebb és magányosabb hely válik. Szerintem ez egy olyan gyönyörű szép gondolata egyébként annak, hogy milyen iszonyatosan király dolog egyébként, különösen idegenbe meccsel járni, és amikor egy ilyen nagyobb szórakozásod van, akkor egyszer csak mindenki elképesztően jó barátod lesz a társaságban jó eséllyel, tök jól mész haza, ordibálva énekeltek, és ilyen tök hogy egy kicsit egymásra, és egy kicsit olyan, mint amikor mint, mint, mint, mint, mint amikor Technobuliba hajnali hatvan, hogy már tudod, hogy lassan vége lesz ennek az egész bulinak, de még annyira borzasztóan király, ami ott történik, hogy még így, még így nem akarod elengedni, és hogy még egy picit maradjunk együtt, és így szórakozzunk. És szerintem ez nagyon jó vonal, amellett, hogy ez a könyv nagyon ízesen bemutatja tényleg azt, hogy ez egy olyan típusú mozgalom, amol az olaszoknál a szegény gyerekeket is szívesen tudták látni, ami akkoriban a 70-es évek Ol Olaszországában azért nagy probléma volt, hogy ilyen nincstelen gyerekek mászkálnak, és itt legalább valami közösségben vannak. Mm -hmm. Szerintem nagyon. Nyilván az, hogy a túlnyomó részt egyébként a balos csoportok hogyan csinálnak ilyen foglalatházakat, ahol aztán mit tudom én ételosztást csinálnak, tehát hogy nagyon sok szempontot felvet ez a figura, és szerintem mondom, szerintem magyarul, aki egy kicsit ehhez az, az életvitelszerű szurkoláshoz, tehát nem, nem csak az, hogy a tévébe követi a meccset, és nagyon izgul, hanem a közösség részéhez egy kicsit kapcsolódni akar, annak szerintem egy tökéletes választás lehet. Szerintem a tökéletes választás, ez egy nagyon jó végszó. Szerintem olvashatok is fociról, hogyha nem utáljátok teljesen a focit. Szerintem akkor is lehet, hogyha utálják, nagyon jó sztorik vannak benne. Igen, tehát vannak, vannak olyan történetek is, például most meg tudjunk vissza, de a Gutman történet például ilyen, ami, ami, ami abszolút krimiként is olvasható. Pár éve jelent meg róla egy egész jó könyv magyarul. Igen, szóval köszönjük szépen, ez volt a hétvényi kötekedő szerint csütörtökön, visszatérünk és két hét is mindent visszaveszünk, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet.